Jó estét kívánok, majdnem teljes van a Postmodern csapata, be is mutatom rögtön az asztaltársaságunkat, van egy vendégünk, úgyhogy a hölgyel kezdem, Fazekas Barbara, az IVS munkatársa, majd egy kicsit később mondom pontosabban is. Jó estét, szia! Jó estét kívánok, sziasztok! És akkor mellettem két úr, jól ismert arcok, Justin Viktor mellettem, aki újságíró és innovátor. Üdvözlök minden nézőt is hallgatom. És mellette Bódi Zoltán, aki a nyelvészünk. Tisztelettel köszöntök mindenkit. És rövidesen érkezik majd keleti Artúr barátunk, akitől ráadásul az idei TBN előzetesét is várjuk. De mi rögtön belevágunk az műsorba, és a posztkomment hovatunkkal szoktunk kezdeni mostanában. Tehát posztolunk a Facebook oldalon, és a videót itt megmutatjuk az élőadásban, és aztán beszélgetünk róla. Egy érdekes órával találkoztam, egy volt kollégám osztotta meg egyébként a videót. Az a neve az eszköznek, hogy dot watch. Először úgy olvastam, hogy don't watch, hogy ne nézd. Pedig olyanoknak való az eszköz, akik nem is tudnak nézni, vakoknak készülő karóráról van szó, ami ráadásul egy okos óra. Nézzük csak! Látható is a számlapján a bráj kijelző. Ugye biztosan láttatok már ilyen könyvet, amiben braille írással jelenik meg a szöveg, tehát kiemelkednek az írásjelek. Ebben a számlapban viszont dinamikusan változnak ezek a pontocskák, tehát egy mechanika kiemeli és lesűljezti ezeket a pontokat, és újjal tapogatják a bakok, vagy a látássérültek. Azt, amit éppen kielez az okosóra. óra. Nekem nagyon tetszik, tehát kinézetre is egy... Parmi helyes eszköz ez az okos óra, ez a dot watch szerintem. Tehát nekem, annak ellenére hogy látóember vagyok, nekem kellene egy ilyen óra. Még akár divatosnak is mondható, nem? A hölgynek, hogy tetszik? Igen, szerintem szerintem nagyon-nagyon ezt volt, úgyhogy. Elfogadnál egy ilyet? Elfogadnék. Ugye kár, hogy nem láthatják, ha érhetünk ilyen. Na Hát pontosan szép. ez az, hogy hát, hiába szép, hát ugye a vakok ezt nem látják, hogy milyen szép, nekik inkább a funkcionalitása lehet a fontos. És egyébként én ahogy nézegettem a videót, ilyen, ilyen használati utasításokat írtak, hogy nem tudom én, hogyha ezt meg azt a funkciót akarod, akkor a, a koronáját csavart háromszor fölfelé nyom, meg kétszer az alsó gombot, egyszer a felsőt. Olyan bonyolultnak érzem ezt. Tehát, De uh, lehet, hogy nekik egyszerű. Ők ehem. azért hozzászoknak a másfajta kezeléshez. Egészen biztos, hogy teljesen másképp érzékelik a valóságot azok, akik látásérültek. Biztos, hogy másképp viszonyulnak a funkciókhoz, azoknak a memorizálásához, használatához, tehát ez nyilvánvaló. De hogyha mégiscsak visszatekerem magamban egy kicsit a szalagot az egyel korábbi gondolatra, ezek a nagyon integrált eszközök, amin van két gomb összesen, és 38 funkció, hát ki lehet találni, hogy milyen bonyolult lehet megtanulni az, hogy jobbra-balra tekerem, ezt nyomom, és akkor már megvan az a másik funkció, amire gondoltam. Tehát lehet, hogy egy kicsit bonyolult, de hát ugye ezt egy, egy látássérültel kellene, Igazából tesztelni. Ha a tanulás szót már említetted most, akkor egyébként még láthatjátok még egy kicsit ezt a kijelzőt, és közben mondom hogy keleti Artur is megérkezett, és ő is látja ezt a szép ráj kijelzős órát. Van, Tehát amellett, hogy nagyon jól ki ez az óra, és tényleg szeretnék, én látóemberként is szeretnék egy ilyet, ami szerintem azért is nagyon jó lenne, mert akkor a darabszám is felfutna, és akkor olcsóbban lehet adni egy ilyen okos órát, mi is vehetnénk én egy ilyet. De és akkor már me meg is Nem, Tehát ha ott volt az újon rajta, csak valaki fölhívott. és. Te látod? Az szóval úgy kinézet, miatt ment el a bűzlet. A külseje, a kinézete kiváltja ezt a hatást, és akkor rögtön az jutott eszembe, hogy viszont milyen jó lenne, hogyha mi látó emberek is megtanulnánk a bráírást olvasni. Egyébként szerintem alapvetően fontos Ugye? dolog lenne. És miért nem tanulunk mi az iskolában, akár a illetve a bráírását, illetve a süketnémáknak a jelbeszédét? A jelbeszéd az az alaptörvényben rögzített nyelv. Tehát, és mégsem tanuljuk meg. Egyik, humor, egyik, mond, bozsa, egy, egyik humoristát hallottam nem olyan régen, hogy ő kifejezetten mérges szokott lenni, amikor, a, amikor lemegy a metróba és ott nem hallják egymást az emberek, és akik jelbeszéddel beszélgetnek, azok tök jól megtudnak mindent beszélni egymástól tíz méterre, akik megbeszélnek, azok meg nem értik el a másik szavát. Hát szóval én szeretném javasolni, hogy ha lehet, akkor vezessék Na, be. A mi mi címszóvalat azért belehelyezkednék egy pillanatra, itt feltévede meg nem engedve egy európai állampolgárnak a, a bőrébe, és van olyan ország Európában, ahhoz tanítják. Láginál országban, hogyha jól tudom, akkor ott ez, ez felvehető, tanulható. Mert hát ez is a Ezt a mintát akkor érdemes lenne átvenni, és akár itt is bevezetni. Milyen jó lenne, ha mi is tudnánk ilyen nyelveket, mert egyébként ez a magyar nyelvnek a kiterjesztése bizonyos értelemben. A bráírás is, hiszen magyarul zajlik a kommunikáció és a jelbeszéd is. Hát mondom még egyszer. igen, a bráírás... Persze, de ha a siketnél a jelenés, az mondom az alaptörvényben rögzítve van, tehát ugyanúgy, mint a nyelvi a kisebbségi nyelvek. Postmodem. A digitális világ érdekes. Öt arc van itt a stúdióban, mármint a, amit az adásban is lehet látni. Mert egyébként vannak még itt kollégáink a stúdióban arcokat fogunk a következő percekben mutatni, és rögtön az jutott eszembe, keleti Artúr küldött nekem egy képet, ami nagyon izgalmas, mert mindjárt megmutatjuk, de előtte, ami, ez, előtte, ami erről eszembe jutott, egy 27 évvel ezelőtti videoklip Michael jackson Black or White, abban vele is tudunk nézni egy pillanatra azt a bizonyos részét, amikor ugye azok az arcok megjelentek a Black or White című videóklipben. Ugye itt látható közöttünk, Barbara, fel is ismerte, ugye? Megvan ez a klip. Már 27 szóval éves ez a videoklip, elképesztően telik az idő. Legyen technikailag még mindig marha jó, ugye? Ez? Igen, tehát nagyobban megnézi az embert, látszik, hogy sokan dolgoztak rajta. Milyen korát üdött ez akkor? 27 évvel ezelőtt, majdnem Bizán, 30 évvel ez, ez volt az igazán nagy dolog, mozgás közben átalakult. Hatalmas számítógépek kerettek még akkor hozzá, hogy egyik arcból a másikat át lehessen úsztatni, meg tudták valósítani tényleg nagyon látványos. Most hol tartunk például az itb Hogyan tud úsztatni arcokat? Mi nem ilyet csináltunk. <gül> Meglepő. Nem, mi nem, nem ilyet csináltunk, nem ez volt a cél. Mi azt találtuk ki, hogy ugye az ITBN most már 13, hát 2004-ben kezdünk mondhatjuk, hogy 14 éve folyamatosan a kiberbiztonságért dolgozik. Informatikai biztonság napja. Informatikai biztonság napja, igen, ennek a rövidítése. Bár most már van egy angol neve is, ez a InfoTrend Buzz Networking, tehát ez az ITBN-nek van egy ilyen angol elnevezése is. És megtartottátok a rövidítést. a rövidítést. Megtartottuk a rövidítést, így van azért. Ezen mert... gondolkodtam egyébként éveken keresztül, hogy vajon, hogy fogjátok ezt megoldani? Hát mi is gondolkodtunk, nem egy évet, de elég sokat kellett a gondolkodni, hogy, hogy, hogy enészthető legyen az eredmény. Na és mivel elég régóta csináljuk, Körülbelül olyan 21 ezer ember fordult meg eddig összesen, hogyha összeadunk így mindenkit az itb en Látogatók El, előadók. Látogatók előadók, összesen igen, ennyi embert. És arra gondoltunk, hogy, hogy lehet, hogy itt lenne az ideje annak, hogy egy kicsit mindenkit beletegyünk egy, egy fényképbe. Ugye nekünk már több éve az a, az a jellemző arculatunk, hogy egy, egy, egy arcot, egy markáns arcot mutatunk meg, aki, aki jellemző lesz az adott évnek valamilyen trendjére, tendenciájára. Tavaly egy ilyen sebb helyes figura jelent meg a nem, nem, tavaly, a, nem tavaly, tavaly, előtt. Egy, tavaly előtt volt, ö, ö, ö, ö, tavaly előtt egy helyes figura volt, mert akkor egy ilyen battle heart harci edzett ö, biztonsági menedzsert akartunk bemutatni. Tavaly ez az android, ja, az tényleg, szomorú tekintetű hölgy volt, aki azon szomorkodott, hogy ő most robot vagy ember, ugye a, a, a film alapján, amit bemutattunk az itb Nézzük a mostanit. Na, nézzük a mostanit, így van. A, a mostani ő, e, most e, elsőre úgy tűnik, hogy ez egy ember... Valójában, igen, az, tehát a kép alapján valóban az, de ő ez az ember soha nem is létezett. Tehát ő nem egy színésznő vagy egy, vagy egy, ö, egy ismert figura, hanem ez az ember bizony az ITBN-en eddig részt vett embereknek az arcából lett összerakva. Tehát ez egy átlagolt arc valójában. É, egy, egy kicsit én is benne vagyok. Egy kicsit te is benne vagy, Zoli, nem tudom, hogy felismered a -e magad. Határozottan találok benne vonásokat. Igen, ott vagy te is, és ja, az volt a a dolog mögött a lényeg, mondani való, hogy idén az ITBN az adattal foglalkozik, ugye az a jelmondatunk, hogy defend your data self, uh, vagy defend uh, your data self, data self, uh, mint megvédendő, véd adat önmagad uh, ez, a, ez, a, ez a fogalom, mert arra próbáljuk felhívni az emberek figyelmét, és ez igaz a vállalatokra, cégekre és magánemberekre is, hogy most már mindenki adatból van. Tehát eljött az a korszak, hogy fel kell fognunk, hogy van húsvér részünk, tehát molekulák, csontok, stb., és rengeteg adat, és most már a legtöbb szervezet, cég, nagy cég, Google, Facebook, stb. az adataink iránt érdeklődik. Ezért gondolt, hogy jó jól szimbolizálja azt, hogy mindenkit belegyúrunk egy emberbe, megalkotjuk a tökéletes biztonsági szakembert, aki valójában nem létezik, de mégis valahogy sikerült idehozni. Az itt ben egyébként meg lehet nézni ezt a fiatalembert, ezt az átlagolt arcot, de mondjuk akkor egy konkrétumot is, például Krisz Margaretis. Jól mondom a nevét, ő például morális kérdéseket hoz. Bizony nagyon érdekes témával foglalkozik a nagy adatnak a az etikai morális kérdéseit veti föl. Tehát, hogy, Közben hogy, az ő arcát is megmutatjuk azért. Igen, hogy, hogy például azt, hogy, hogy, hogy milyen kérdések mentén elemezhetünk mi egyáltalán adatokat. Ha valaki hozzáfér egy adatbázishoz, akkor milyen kérdéseket tehet annak föl. Rájöhetünk -e olyan dolgokra, amire nem szabad embaj, vagy rájöttünk valamire nem szabad rájön, hogy mit csinálunk ezzel. Például a nagy GDP jármániában, ami most van, ugye, hogy ezzel most ezt csinálhatjuk-e vagy nem csinálhatjuk. Az emberi identitás kérdései már tavaly is előkerültek, ha jól emlékszem, igen. és ezzel. Georgiou Achilles. Így van, így van, ott, ott egy, egy kicsit más aspektust nézzük meg. Ugye tavaly az ember és gép-gép és ember téma volt a, a, a sztori, e, idén pedig Ahil lesz azt vállalta, hogy egy ilyen kerekasztal keretében másokkal együtt feldolgozza azt a témát, hogy hogyan válik az ember a technológiával egyéb, vagy hogyan tud a technológiával egyesülni, vagy milyen mértékben kell egyesülnie, ugye ez a transhumanizmusnak a, a gondolata. És ezzel fogjuk átvezetni végül is a, a, az adatból az emberbe a, a, a kérdést. Uh, nagyon sok meglepetés van, még nem mindenkit akarok lelőni, mert még szeretnék erről beszélni majd ebben a, ebben a műsorban, uh, de lesznek majd olyan emberek, akik a társadalmi részébe mennek majd a, a dolognak bele. És van még egy arcunk, Tierry. Kársenti? Kárszenti. Kárszenti. Aki viszont egy szélmalomharcot fog említeni, ami mondjuk az ITB-nál kapcsolatban egy alapgondolat, ugye hogy a biztonság az. Egész az. <laughs> 13 éve, tehát teljesen igazad van. Így van, ő egyébként a Checkpoint-tot képviseli a Technology Business Unit, New Technology Business Unitnak az egyik vezetője, és ugye ő azt a kérdést veti föl, hogy vajon a vállalatnak a fejlődése, meg az üzletnek a fejlődése, vele együtt tud előni a biztonság. Vajon nem. nem, nem Mente már nagyon el a, a fejlődés, és a biztonságban utol tudja érni, zoli rázza a fejét. Ezt szerintem reménytelen a dolog. Hát igen, igen, csak mondjuk egy, egy olyan izraeli szervezetnek, aki a világ egyik vezető tűzolajártója. Na igen. Jártója, Na ne igen. Így, nem, nem, így nem lehet kiállni. Na igen, persze <laughs> teljesen reménytelen az egész. <laughs> igen, én, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Tiari mit fog mondani. Én tavaly itt volt már rendezvény, és nagyon jó előadást tartott, úgyhogy kifennek meg. Annyit mondjál, el, hogy akkor az amatőr és profi Don Quixotec és Lamancha lovagok mikor jöhetnek. Um, szeptember 26-27-én uh, Száncsó panzákat is uh, szeretettel, és még egy apróságot hagyj említsek meg, nagyon rövid leszek, uh, premierre lesz ott egy ételnek is, mert hogy nagyon fontos, ugye Magyarországon vagyunk, úgyhogy gyomor az egy fontos uh, tényező, uh, és ott fog bemutatkozni Magyarországon először lesz a premiér a BEEP nevezetű ételeknek, amik egy speciális eljárást, egy ilyen pasztőrözött eljárással készített, vákumcsomagolt ételek, amiken van egy ilyen kis sz 30 napig el lehet tartani körülbelül a hűtőben, és az ember bedobja a mikróba, akkor két perc alatt tökéletesre készül. De itt olyanokat képzeljétek el, hogy mit tudom, a sertést ilyen mártással, ilyen krumprival egyben az egész. Ez egy szabadalmaztatott eljárás, svéd, svéd eljárás, és itt fog először premierem bemutatkozni, és utána automatákból lehet majd kapni Magyarországon ezt a, ezt a fajta ételt. Érdekesen bővül az ITBN-nek a portfóliója. Ez e, igen, ez így van. Az étel az mindig egy fontos dolog volt. 2005-ben még azt játszottuk, hogy mindannyian elvonulunk, és így nagyon megevédelünk, aztán meg visszavonulunk, azt meg elvonulunk, aztán most már ezen kicsit lazítottunk, az ITB-nek a stílusa most fölpörgetősebb lesz, 20 perces előadások lesznek, 15, és akkor emellé fog az is jönni, hogy akkor lehet egy jó tétkezni finom választékkal. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Magyarországon nagyjából 30 ezer informatikus hiányzik. Erről Fazekas Barbara az elmúlt napokban, hetekben több interjút is adott a magyar médiában. Fazekas Barbara az Informatikai Vállalkozások Szövetségének digitális munkaerő és oktatási munka csoportjának vezetője. Így van. Ezért már külön elismerést Így. kaphatok. Az, ugye? az első, első posztár <gül> ebben, a, ebben a sorozatban, aki végig tudtam mondani. Megtanultam az interjúból. Na de mennyi informatikus tanul Magyarországon? Mert hogy ekkora létszám hiányal, ahogy elmondtad az egyik interjúban, egy komplet autógyárnyi méretű pénztől esik el Magyarország. Ez azért nem kevés. Igen. Szóval sokan tanulnak mindezek ellenére, mert az is kiderült, hogy vannak akik tanulnak informatikusnak, de valahogy nem maradnak itt, nem, nem helyezkednek le ebben a, ezen a területen. Igen. Éves szinten mindössze pár ezer főt vesznek fel ilyen típusú szakokra, és itt a mérnök informatikus, programozó matematikus és ebbe a témakörbe tartozó szakokat értem. És ami ennél nagyobb probléma, hogy nem nagyon növekszik a, a jelentkezők száma most már több éves tábladban. Két évvel ezelőtt volt egy kis, nem tudom, egy kis fellelkesedés, mert akkor 10%-os növekedés történt, de idén újra csak az előző évbázishoz számítva 3%-os növekedés. Mennyivel Na. kellene emelkedni? Hát duplázódni, tuplázódni a minimum ahhoz. Na hogy most a... ez jól hangzik, hogy, hogy egy autógyárnyi méretű pénztölesünk el. Na de ez ugye nem azt jelenti, hogy egy nagy informatikai cégnek kellene előállni a Magyarországon, hanem gondolom sok kis műhelynek kellene létrejönni, vagy nagy cégeknél Igen. kellene inkább informatikusoknak elhelyezkedni? Ezt a munkáról hiányt úgy kell elképzelni, hogy a cégek, akik már itt vannak, általában multinacionális cégek leányvállalatai, és ezeknek a leányvállalatoknak pontos információt van a központból, hogy mennyi projekthez férhetnének hozzá, ha biztosítani tudnák az utánpótlását a munkaerőnek. De egy folyamatos, ilyen húzmegerez meg vannak, hogy még egy picit elvállalnak, és nyilván nekik is érdekük, hogy mutassák, hogy ez a régió erős gazdasági potenciára bír, miközben folyamatosan harcot vívnak a munkaerőpiacon a megfelelő Előnök. A tessék a donkey hotékét ugye, is. Hogy tehát, hogy nincsen annyi ember, ugye, amivel ezt meg lehetne oldani, tehát nem is vállalják akkor túl magukat, vagy többet nem vállalnak, hanem akkor más országban végeztetik el ugyanazt a feladatot? Igen. Röviden igen. Viszont ha ezen tudnánk fordítani, bármelyik pillanatban ö, kapnánk újabb és újabb projekt lehetőségeket. Van olyan, van olyan nagy vállalat, nem nevezhetem meg, aki azt mondja, hogy most 10-ből 2 projektet tud elvállalni. 10 olyan projektet, amit a központ ráosztana, de mindösszesen 2 Úgyhogy másik 8 meg külföldön. A másik 8 egy másik ország végzi el, mert mi nem tudunk időben megfelelő mennyiségű információt. Készült egy kutatás Magyarországon, egy képet, egy ábrát meg tudunk ebből mutatni, ami a tüneteket sorolja föl, és azt javasolt, hogy erről beszéltünk egy kicsit részletesebben is, például az a nagy sárga szelet, az mit ábrázol? Igen, egy gondolatot, mielőtt ezt megválaszolom, tehát ebben a kutatásban azt próbáltuk megérteni, hogy oké, okay, hogy a munkaerőhiány nemzetgazdasági szinten milyen kihívásokat okoz, de milyen kihívásokat okoz a hétköznapi üzletmenetben. Ezért azt kérdeztük IT-cégvezetőktől, hogy az elmúlt két üzleti negyedében konkrétan milyen kihívásokba ütköztek, amik ebből a problémából eredetethetőek. És az derült ki, hogy a jelöltek száma is egy hangsúlyos probléma, talán 4.-5. helyen végzett a kutatásban, de ennél fontosabb, hogy nem találnak fogást a munkaadók a megváltozott munkaerőpiacon, sem a toborzásban, sem pedig a megtartásban. Tehát nem értik a munkavállalóknak a megváltozott igényeit, hogy egy egyszerű példát mondjak. Ugyanazokat a csomagokat ajánlják, mint 5-10 éve, miközben a munkavállalók remote szeretnének dolgozni. Vagyis otthonról. Vagyis otthonról, vagy, vagy Baliról, vagy a föld másik szegletéből. Beszeretnék vinni a kutyájukat az Ők részesedést szeretnének a vállalatból, és szabad munkaidő. de ezért van kevés informatikus Magyarországon, mert a kutyát nem lehet bevinni a munkahelyre. Nem, nem, nem. Ez két különböző téma. Azt mondja, csupán ez az új felmérés hogy nagyon sokszor van, ha nem is nagyon sok jelölt, vagy nem annyi, mint amennyit tíz éve megszoktunk, de van elegendő, mégsem tudnak üzletet kötni a munkaadók és a munkavállalók a folyamat végén, mert a, az elvárásrendszerek annyira különbözőek egymástól, hogy, hogy hogy nem tudják felvenni őket, ezért például az elvándorlás is valószínűleg fokozódik. Tehát elmegy egy olyan helyre, egy olyan országba, ahol a kutyát be lehet vinni. Vagy, vagy egyszerűen regisztrál az ilenz.comon és azt mondja, hogy köszönöm szépen én mától, a világ minden tájára dolgozom különböző projekteken, otthon vagyok, ott van a kutyám, és otthon akkor van, dolgozom, amikor akarok, nemzetközi bérekért. És ez a változás 5-10 év alatt zajlott le? Tehát amikor itt láttam az adatokban, hogy, hogy annyira megváltozott ez, azt gondoltam, hogy biztos ilyen 20 évvel ezelőtti vagy 30 évvel ezelőtti munkaerőpiaci viszonyok változtak meg. Tehát 5-10 éves változásról beszélünk? Szerintem igen. Ugyanis ez az egész globális munkaerőpiac nagyjából 5-10 éve gyűrözött be Magyarországba szerintem. 10 éve, majd nem tudom hogy látjátok, nem volt ekkora divat azt mondani. Hogy Tehát akkor a cégeknek kellene most nagyon gyorsan váltani? Igen, szerintem ez az egész kutatásnak a legfontosabb üzenete, hogy a munkaerőhiennya van nagyon fontos dolga az államnak, meg a szabályzó rendszereket irányító szerveknek. Az államnak az oktatás felől, ugye? az oktatás felől, az attitűdformálás felől, hogy minél több gyerek érdeklődjön ilyen témák iránt. De mindeközben a vállalatok sem mondhatják azt, hogy hát, nekünk oda. semmi felelősségünk Léci, csináljátok nekünk több informatikust, mi megvárunk a megoldásra, mert nekik is feladatuk és felelősségük átalakítani a saját munkamódszereiket, hogy itt tudják tartani a legnagyobb koponyákat, hiszen ez a. A szintén hallottam tőled egy interjúban, hogy olyannyira felfokozódott ez a helyzet, hogy informatikus hallgatók nem várják meg a diplomázási időszakát, hanem már az egyetem közben otthagyják a, a képzést, és elmennek dolgozni. Így igaz. Mert hogy már azzal a tudással is el tudnak helyezkedni. Így igaz, ez nagyon komoly probléma. Azért is komoly probléma, mert hogy ahogy az előző interjúban is mondtam, azt feltételezni kell, hogy az egyetem az nem véletlenül olyan hosszú, mint amilyen, és hogy lenne annak értelme, hogy egy hallgató három-három és fél évet eltöltsön az oktatásban, de ez a felfogatkozott helyzet és az, hogy lássuk be, vannak minőségi kihívások a felsőoktatás terén, létrehozta azt a faramúci helyzetet, hogy a munkaerőpiac idő előtt elszívja a hallgatókat, és inkább extra költséget vállal, hogy őket betanítsa munkára, készét tegye, mint hogy megvárja, amíg mindenki elvégzi az egyetemet. Nem tehetik meg. És pár, én pár éve ezelőtt ezt már hallottam ö, ö, egyetemeken, nagyon sokat panaszkodtak nekem erről, hogy, hogy elég gyakran fordul elő, hogy akár másod-harmad évről már elszívják a, a, a munkavállalókat, vagy hát a diákokat, de ha jól értem, hogy mondasz, akkor itt még van egy, egy extra csavar a dolgon, mert lehet, hogy az elszívó erő az nem is feltétlenül Magyarországon van, ma, hanem külföldön, tehát ott ül a gyerek, éppen tölti le a legújabb GitHub-ról a legújabb fejlesztést, csomagolja be, és ott felugrik neki egy ilyen írdetés, hogy te érted meg, értesz hozzá, hogy gyere hozzánk dolgozni, mondja ezt a nem tudom, madagaszkári fejlesztő céges akkor nem. Kattints ide, és hogyha ezt a tesztesetet megoldottad, akkor egy uh -huh. dollár, ö, azonnal utalunk a bank Hát ez nem, nem egy könnyű kihívás is, már a de, magyar cégek Én valamit nem értek ebben a dologban, tehát arról van szó, ugye, hogy a, a magyarországi munkaadóknak attitűdöt kell váltani. Mm. E, abban megállapodhatunk, hogy ez a kulcs probléma mert ha vannak olyan nemzetközi hálózatok, ahová magyar informatikusok vagy informatikus hallgatók is csatlakoznak munkavégzés céljából, és a világ bármely pontján, bármely cégénél egy bizonyos projektet uh, vállalkoznak, elvégzik, akkor Ugyanezt miért nem tudja a magyar munkaadó megcsinálni? Miért kell neki 10 anyacégtől kiajánlott projektből nyolcat visszautasítani, hogy nincs rá munkaerő, miközben a világ minden pontján, Magyarországon kívül, mindenhol informatikus annyit szereznek és bérelnek a nemzetközi hálózatokon keresztül, amennyit akarnak? Hát itt mi a probléma akkor? Szerintem. Ez, ez talán egy picit sarkítás a témának, hogy mások annyit szereznek, és nálunk pedig nagyon rossz a helyzet, mindenhol nagyon rossz a helyzet. Na ezt a hogy ki mondjad. Én örülök igazából. Ö... Persze nem örülök, hanem de ez egy mi? nagyon rossz helyzet, egy globális Igen, probléma, van. Az nem kérdés, magyar jelenség. Nem magyar jelenség, az a kérdés, hogy Magyarország hogy nyeri meg ezt a versenyt a globális piacon, Aha. mert hogy nekünk az egy, nem, nem is tudom, Lehetőség. a sikerünk alapfeltétele, hogy el, a, a legjobb példával járunk elő, mert hogy itt vannak azok a szakemberek, akiket csak itt kéne tartani, meg még legalább kétszer annyit hmm. valahogy ide csábítani erre a piacra, de hogy, hogy nálunk minden megvan, Jó, jól képzettek vagyunk, Európa szívében vagyunk, ő, árérték arányban nagyon és nagyon És sok más jó lehetőségünk van. És akkor szerintem a mostani alkalmat zárjuk azzal a jó gondolattal, szerintem amit máshol nem hallottam, hogy ez a rossz helyzet egyúttal nekünk lehetőség is. Így van. És akkor köszönöm. kövessük később is, hogy hogy változik. Jok. Máskor is látom téged, Ricciós. Nagyon szépen a köszönöm a meghívást. De maradj még, mert folytatódik a műsor. Olyan most, mint hogyha egy múzeumban lépnénk be és a múzeumnak ráadásul a tetejéről egy hatalmas asztalra nézünk rá és közelítünk szépen erre az asztalra, amin sok kis apró tárgyat látunk. Egészen közel megyünk a tárgyakhoz, de innentől Justin Viktor barátom mondja, hogy mit is látunk. Hát több mint 11 ezer darab fényképet látunk, ugye Amsterdamban járunk, az Amsterdam folyóban a városban zajló északdéli metróvonal építésének a kapcsán egy Kisebb szakaszt lezártak, elterelték a folyónak a, az irányát, a folyót, és gyakorlatilag a meder szabad És ami elképesztően érdekes, kulturális atombomba robbant fel, ugyanis durván 8000 évvel, 8000 évvel ezelőttől a napjainkig tartó leletanyag került a felszíre. Komplet régészeti felállást végeztek. Tehát nem csak az utóbbi évek hitelkártyáiban, hangkazetáiban, mobiltelefonjai, hanem ilyen középkori, meg ó, kori. Majd majdnem majdnem éve, évre datáltan egészen vissza időszámításon került 4000-ig, és onnan kicsit ritkul, de van 110-1000 éves leletanyag is, az persze nem uh, humán érdekeltségben, nem különböző csigák, de talán az egyetlen kivétel az összes többi az ember által készített alkotott. Nem lövöm le a poén, de van benne uh, osztrák magyar monarchiából származó tárgy, Elképesztő. Amsztergamba, az. Tényleg, az Amster folyónak a mélyéről. A pilot surface, ugye a projekt Igen. neve, tehát a felszín alatti tárgyakat kapírgálták meg e ezzel a folyómedréssel. Ami fantasztikus, az az egésznek a tárolása, a digitalizálása, az, hogy micsoda kedvet csinál ez egy az nézelődéshez. Én bevallottan afin is vagyok a történelem felé, de állítom és merem vállalni, hogy bárki, aki fölmegy ennek a weboldalára és egy kicsit belenéz, addiktív, tehát szinte lehetetlen kijönni belőle, hiszen elképesztő mennyiségű és mindegyik már leírás, egy kis kulturális beágyazás valószínűleg hogyan került oda. De most azt a felvételt láttuk, ahogy te böngészted, egyébként Igen. ezen az oldalon, és ráközelítettél tárgyakra. Tehát ugye itt idővonal szerint lehet Igen. megnézni. De van egy másik nézet is, amit mindjárt megtekintünk, ahol tényleg időrendi sorrendben egymás után a weboldalon következnek ezek a tárgyak. Igen. És ott az évszámokat is látjuk. Igen. Igen, itt vannak, tehát szépen sorban jönnek, és jobb oldalon ott vannak az évszámok. 19. századnál járunk, és ahogy Viktor Teker vissza a böngészőjében, úgy haladunk. Vissza az időben, már a 18. 18. század. Tehát az eleve elképesztő munka ezt a több ezer tárgyat feldolgozni. Feldolgozni, katalogizálni, és hát ugye, hagyna mondjam, interaktív a száj, létrehozhatjuk a saját kiállításunkat, a saját gyűjteményüket, eljátszhatunk vele, közé tehetjük, megoszthatjuk. Tehát minden olyan attribútummal rendelkezik, amivel ma egy interaktív tárlatnak kötelező rendelkeznie, De rendkívüli módon nagy kedvet tud csinálni a, a tanulmányozáshoz, a tanuláshoz, a történelem megismeréséhez. Nagyon tehát lehet az nem biztos, hogy tudsz erre válaszolni, hogy mondjuk a magyarországi folyókat ugyanilyen módon megkotornák, akkor hasonló lelet mennyiség kerül Abszolút, el, én azt gondolom, hogy ez minden folyóra jellemző, ez nem az Amsztrálnak a... a sőt, sőt hát ugye, ha, ha onnan nézem, hogy Németől a földön hányszor ment át a történelemnek az útengere és Magyarországon, akkor Magyarországra szokták azt mondani, hogy csukott szemmel dobjál egy forintost a hátad mögött és a régészeti feltárásra fog leesni. Tehát gyakorlatilag a Duna, a Tisza, whatever, tehát amit amit csak gondolsz, meg lehetne csinálni. De igen, ennek azok a koporsók is. Mm -hmm. A ja, ti már már régóta keressük, Igen. hogy merre lehet. Hát, hogy egyszer föltűnne. Sok érdekes fog még biztos előkerülni. kerülni. Below the surface.amsterdam, ez a weboldalnak a címe, ami önmagában is érdekes, hogy egy város neve van a domén végén. Tehát, hogyha valaki fel akarja keresni ezt a weboldalt, akkor billow the surface.amsterdam. Egy nyári játék élménnyel fogunk most megismerkedni, végpedig keleti Artúr játékával, a Far Cry 5-al, amit egy konzolon játszott el végig éppen az elmúlt hétvégén. Ennek a játéknak a trailerét látjuk most éppen, meg halljuk is. Elég mozgalmas, tehát mint egy akciófilm, ami a nyugaton játszódik, vagy hol? Nem, ez, ez, ez hamisítatlan Montana, Montana. reggeltől Aha. estig, igazi, olyan, olyan nagyon amerikai az egész, a, a, a, a, a sörtől kezdve a játékgépen át a, a portájukon ücsörgő, örökben puskájukat szorongató amerikai hazaféggéig, minden van, amit el tudunk képzelni. Én eredetileg ezt a játékot azért kezdtem el játszani, hogy ilyen pici pár fél órákat lecsíp, így az éjszakáimból egy kicsit megnyugodjak, Hát lehet látni, hogy egy idő után azért ez egy elég magába ragadó élmény volt, és nem igazán lenyugtatott, hanem inkább felpörgetett. Hát, van egy -e kicsit tarantínós hangulata is ennek a játéknak, nem? Tehát erőszak azért bőven van benne. Van benne, de, de stílusos. Olyan, olyan, olyan igazi amerikai típusú. Tehát ez, a, ez a, ezért is jó volt, amit mondtál, ez a vadnyugati dolog Van benne egy ilyen gunslingeres, ilyen fegyverpörgetős hangulat a témában. Igazából ugye az a, az a a sztori lényege alapvetően, hogy én egy ilyen serif hivatalnak dolgozom, és serif helyettes vagyok. A szemüveges fiatalember? Nem, ő az, aki a rossz ember. Ugyanis itt ebbe a nagy montánai, gyönyörű hegyekbe, völgyekbe, ahol csodásokat lehet horgászni, horgászati rekordokat is meg kell dönteni egyébként, ez is a műsor része. Ebben az egész sztoriban egyszer csak így kiderül, hogy hát van itt egy ilyen szekta, és ennek a szektának a vezére láttuk, aki itt erőszakosan térítgeti meg az embereket a saját hitére, és hát ezt nem nézi jó szemmel a helyi önkormányzat, mondhatjuk így, meg a serif hivatal, és akkor oda kiküldenek engem, mint serif helyettes, néhány kollégával együtt, akkor tartóztassam le az illetőt, és hát innen indul a kaland, aminek persze az a vége, hogy nekem fel kell számolni itt minden rossz dolgot. Az persze egy másik kérdés, hogy hogy amikor egy ilyen szekta főnöktől visszafoglalunk egy vagy visszafoglalunk, mert egyébként mindjárt hogy ki kell, lehet itt társulni, visszafoglalunk egy ilyen, egy ilyen helyet, ami régen, régen másmilyen volt, akkor visszaérkeznek az igazi amerikaiak erre a helyre, a baseball sapkájukkal, és hát ez ugye két különböző terület, két különböző fajta felfogás, két különböző fajta gondolkodás, Úgyhogy nagyon érdekes kalandok elnézünk. az is döbbenetes volt, hogy a YouTube-on most már egy ilyen játékhoz annyi trélert, annyi videót lehet találni, hogy azzal önmagában Órákat lehet eltölteni, a Persze. Persze, hogy a képi világgal megismerkedjünk. Persze, Neked a van. játékkal mennyi időt ment el? Hány estét töltöttél? Ezt el? pontosan elárult egy e-mail, amit, amit kaptam a, a, a játéktól, amint befejeztem, abban a másodpercben landolt. Ha már a profilozásról beszélünk, akkor ez is egy érdekes kérdés. Nem tudom pontosan megmondani, de itt azért az ilyen száz óra az, az bőven. Uh -huh. Több estéren fölött. fölött. Persze, nem, nem vagy annyira ismert a, a beosztásom Igen. a ami a Hónapok. Tehát persze, természetesen. Egyébként nagyon-nagyon érdekes élmény volt, össze lehet barátkozni, ilyen, ilyen társakat lehet szerezni a küzdelemben. Például meg lehet ismerkedni egy medvével, akit egyébként Sajtburgernek hívnak, és akkor őt követ minket, és magára vonja az ellenség figyelmét. Lehet repülőt vezetni, lehet küldetéseket végrehajtani, a hatalmas rodeókat ott lenyomni, és gyönyörű a táj. Tehát és komolyan mondom volt, hogy fölment. Fölmásztam egy hegycsúcsra, leültem és nézelődtem. Hmm. Néztem, hogy repülnek a sasok, akiket egyébként szintén érdemes lelőni, mert a tollukért nagyon sok pénzt lehet kapni. E, Nagyon-nagyon érdekes, érdekes, nagyon érdekes. Itt most egy olyan, olyan felvételt látunk, ahol a játék készítésének a kulisszáiba pillanthatunk bele. Ugye motion capture technikával rögzítik az élő mozgását. Például a Rossz fiúnak a mozgása Itt a játékban és a felvétel közben. És figyeljük meg azt az eszközt, ami a fejükön van a szereplőknek. Ez egy ilyen különleges headset, amivel rögzítik a szájmozgást, szemmozgást, az arcizmoknak a vezdüléseit. És ilyen módon készül ma egy digitális játék. Itt például egy helikopterbe így szállnak föl. Meg is lepett engem, hogy ilyen deszka modellben szállnak föl. Hát van vele kell ülni. játékban tökéletesen kicserélik egy igazi helikopterre. És az infó szóltál, is a headset látható, de nem olyan professzionális headset, hanem egy ilyen konzumer vagy a kereskedelemben kapható headset. Hát az, az igazság, hogy már nem is tudom, hogy hányféle headsetről beszélünk, de megpróbáltam végig gondolni. Körülbelül olyan 15... A ember számára a mikrofonos fülhallgató. Volt 20 évvel ezelőtt. Tehát egy olyan eszköz, amit fejre lehet rakni, vagy fülbe lehet helyezni, és nem csak egy funkciót tud, hanem többet is. Tehát a mobiltelefonhoz jellemzőm vezeték nélkül csatlakozik, és nem csak hallani lehet bele, hanem beszélni is lehet bele. Tehát mikrofon is van benne, meg, meg hangszóró is van benne. Tehát, Tehát kombinált funkció, és a fejre vagy a fülbe lehet tenni. Pontosan ilyet láttunk az előbb is ennél a játéknál is, az illető ugye, a szereplőknek a fején, csak ez már nem, csak, nem telefonálás van kifejlesztve, hanem ez inkább ilyen, ilyen vegyes valóságnak a létrehozására használatos eszköz, de itt is az a lényeg, ami az összes headsetnél lényeg, hogy nem csak egy, hanem több funkció van integrálva egy olyan eszközön, amely a fejre Helyezhető fülbe, szem elé, száj elé, vagy akár az egész fejet beborító eszköz, látványvilág, mozgásérzékelő, hangot is tud venni, nem tudom, mindenféle funkciókat tud létrehozni. Ezek a headsetek. Amit itt az előbb illusztrációként láttuk, és majd mindjárt láttunk is pár másodpercig ennél a headsetnél, látjuk is az MR vagy MR rövidítést. ez a Igen. kevert valóság, ugye? Ennek reality. is a valóságoknak is utána néztem, igazából háromféle valóságról beszélünk, a virtuális valóságról, amikor egy generálnak valamilyen Való hű, valósághű környezetet, de ez létre van hozva digitális grafikus eszközökkel. Van a kiterjesztett valóság, az Augmented Reality AR, ami a a tényleges valóságról uh, uh, uh, leképezett ábrára, képre ráhelyeznek bizonyos rétegeket, és a rétegekben információk, de ezek jól elkülöníthetők. Szövegbuborékban uh, valamilyen leírást, információt, stb. különböző objektumokat, de lehet látni, az, az a, ki van egészítve a valóságról, áll, ez volt kép. És a MR, vagy a Mixed Reality, a vegyes valóság, amelyre fejlesztettek most legutóbb a legfejlettebb ilyen herceteket, az pedig majdnem olyan, mint a kiterjesztett valóság, csak nem lehet megkülönböztetni a tényleges tárgyi valóságról ábra, a leképezett ábra és a generált képnek, a létrehozott kép, képi elemeket. Ilyet láttunk ugye ebben a, ebben a játékban és a játékverk videójában. Valós környezetben játszódott a dolog, valós szereplők, ugyanakkor a végeredményben avatárok mozogtak, generált grafikus környezetben. Hányféle Tehát... valóságot kell most már megtanulni? Hát ez ugye? már három, Plus, plusz, plusz hát a, a tárgyi valóság. Uh -huh tehát amiben azért mégiscsak élünk. Azért el tudom képzelni, hogy ebben el lehet veszni, több száz órán keresztül, hónapokon keresztül a munkaidőből fölszabaduló <gül> környezetben, vagy ennél sokkal súlyosabb esetek is lehetnek, amikor már valós főségben. Bocsánat, tegyem hogy ez annyira jól sikerült, hogy azon vettem észre magam, hogy fürdés közben ennek a szektának a nagyon kecsi dalait dudolgatom magamban. Mert, mert, mert hogy annyira hamorlatos <gül> volt, nagyon főre volt, úgyhogy lehet, Ez vagyunk milyen valóságot Ez a kevert valóság a, a teljes valóság. Igen. Sok elemzés is ír arról, pont olvastam egyet, hogy a virtuális valóság az öt-tíz év múlva lényegében a drogokat fogja felváltani, és hogy a drog probléma az, az meg fog szűnni azon valójában, és a virtuális valóság probléma e, tölti majd be ugyanezt a szerepet. Igen, ér, erről hallottam is egyébként olyan távközlésben dolgozott, aki már most tiltja el a gyermekét a Facebook használatától, mert már látja benne ezt a... Ó, hát legendák vannak, a mindenfelé lehet olvasni cikkekben különböző történeteket, hogy a legnagyobb informatikai csúcsúcsguruk milyen kegyetlen módszerekkel tiltják el a gyermekeiket és a családjukat a általuk kifejlesztett eszközök használatától. De maradjanak ezek a legendák között, mi ebben a valóságban élünk, amiben már négy féle is van. Postmodem. A digitális világ érdekes. Kütyű híradó azért a mai alkalomra is maradt, vagy, vagy van most is, ebben a műsorban is. Még pedig egy nagyon furcsa eszközzel fogunk megismerkedni, az a neve, hogy Looking Glass, és holografikus kijelző röviden. Úgyhogy látjuk is mindjárt, hogy hogyan működik. Ráadásul keleti Artur kedvenc eszköze vezérli egy Alexa nevű eszköz. Nézzük csak! Alexa, open looking glass. Itt a kijelző, ugye nehéz nekünk, mert a kétdimenziós megjelenítésben kell megmutatnunk ezt a térbeliséget, éppen ezért a kamera így jobbról balról közelít ehhez az eszközhöz, és így kicsit látjuk ezt a térbeli valóságot, ahogyan például ezt az arcot körül tudjuk járni, vagy, vagy körül menni ezen a, ezen a térbeli ábrán, és Ez mindenféle holokra, nem? Holokra, még a holografikus. a flexi doboz valójában, flexi rétegekből áll, nagyon sok rétegből, amit nagyon finoman van, aki ilyen láncse-szerűen megcsiszolva, és a különböző rétegekre ugyanannak a mozgó ábrának a különböző fázisai vannak aha, rávetítve, aha, aha. ami a szemnek egybefüggőnek, Becsapnak, tűnik. Minket, egy becsapnak kicsit. minket. Ez aha, valójában hologramnak hívják, mert így ismerjük legjobban, de szerintem nem, de nem, sok, az. Köze, nem sok köze van a hologramhoz, val valamennyi köze van hozzá, igen. Hát azért látványos. Hát. Látványos viszont, ide bármit ki lehet tenni, ez a lényeg benne. Tehát nem arról van szó, hogy ezt előre, beszél, hogyha olyan előre el kell készíteni, hogy ezeket a fázisokat készíteni, de egyébként egy megfelelő szoftverrel ez a jövőben akár egy kijelzővé is alakulhat. Olyan kijelzővé, Aha. amit bármilyen számítógépen lehet használni. Most is egy számítógép hajtja egyébként egy sima laptop. De ebbe bele is nézzünk ebben, hogy hogyan hajtják meg. Itt van például kétdimenziós ábra, a megtervezték a számítógépen, és ugyanez az arc ugye ott a kvázi holografikus megjelenítésben, látható pislog is az arc, tehát meg is mozdították. Ugye lesz még egy példa? Mert ugye ezt a számítógép kijelzője megtervezték például ezt a kis robotot kétdimenziósan, és aztán látjuk térbeli változatában. Szerintem ígéretes, tehát azért ebből sok jó dolog is sülhet mm. majd. Például a filmnek. Azt hiszem, hogy két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt volt ennek egy ilyen kvázi deszka modellje, az még ilyen fél nagyságú volt, és bámulatos, hogy egy pár év alatt um, sikerült ekkorára kicsinyíteni. Van egy kisebb ezúj, azt láttuk egyébként, és van egy lényegesen nagyobb. Hát egyelőre ez még egy ilyen kedves gadget, hogy valószínűleg a kézi podgyázba repülőbe egy magába <gül> lehetne fölvinni, és akkor semmi más nem visz magába az ember. Tehát, hogy azért ebből olyan Igazi, igazi screen legyen, amit az ember megvesz a boltba és egy Kicsit még messze van, de egyébként nagyon-nagyon ígéretes. Izgalmasok ezek, ezek az eszközök. Barbara, egy, egy ilyen látványos dologgal nem lehetne a fiatalokat arra az irányba csábítani, hogy jöjjenek informatikusnak? Pont az, hogy néztek a videót, azon gondolkodtam, hogy én minden éppen ellátogatok a becsóra, ami egy nagy oktatás technológiai kiállítás Londonban tartják és ez az egész, volt szó a különböző valóságokról, az oktatás technológiai eszközök is okt ezzel, hogy hogy lehetne ezt a, ezeket a 3D-s dolgokat bevonni az oktatásba, és úgy érzem, Igen. hogy még nem igazán találják rajta a fogást, mert túl sok az eszköz óriási beruházást igényelne, és lehet, hogy ez hoz majd egy forradalmat most, ahogy így elnéztem. Hát, mert meg a módszert, itt, a, mert a módszert, a tanári gondolkodás is, hát erről óriási, lesz, kézzel, óriási munka. De, de itt, uh, itt az lehet az izgalmas, hogy itt egy eszköz több diáknak is elég lehet, még a virtuális valóság szemüvegek esetén. Eddig tartott ma a műsorunk, köszönjük szépen a figyelmet. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk augusztus 28-án. Köszönöm a részvételt Fazekas Barbarának a műsorban, Keleti Artúrnak, Bódi Zoltának és Juszti Viktornak, valamint minden munkatársamnak itt a stúdióban. Köszönöm a figyelmet, Szilágy hallották és látták, tehát két hét múlva augusztus 28-án jövünk. Viszont halásra, viszont látásra.